‫הממצאים בשושן הבירה, ‫למיג גדול ועד קטן, ‫משתי שבעת ימים, ‫בחצר גינת ביתן המלך. ‫חור כרפס ותכלת, ‫אחוז בחבלי קבוץ וארגמן, ‫על גליל הכסף ועמוד שש, ‫מיטות זהב וכסף על רצפת בהט, ‫ושש ודר וסוחרת.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 ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, אמר למהומן בזיתה, חרבונה, בקתה ואבקתה, זיתר וחרקס, שבעת הסריסים, המשחרתים את פני המלך, אחשורוש. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה. ‫כי טובת מראה היא. ‫ותמאן המלכה ושתילה בו ‫בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ‫ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. ‫ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, ‫כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. ‫והקרוב אליו קרשנה שתר עד מטה,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 ‫תאמרנה שרות פרס ומדי, ‫אשר שמעו את דבר המלכה ‫לכל שרי המלך, ‫וכדאי בזיון וקצף. ‫אם על המלך טוב, ‫יצא דבר מלכות מלפניו, ‫ויכתב בדתיה פרס ומדי, ‫ולא יעבור. ‫אשר לא תבוא ושתי לפני המלך, ‫אחשוורוש, ומלכותה, ‫ייתן המלך לרעותה. הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן למיק גדול ועד קטן. ויהי תב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים אל כל מדינות המלך